sva svaka pripada našem gospodaru Allahu Đerlešanu, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alih selam njegovu porod, sučasne ashabe i sve onih koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Vrtaču, moje draga, pošto smo prošli utorak imali neko jedno djelimično poteško predavanje, Danas ćemo ako Bog da imati jednu lakšu temu, malo opušteniju. Nekada davno ovdje ja sam držao jedno predavanje na temu kako postići ljubav uzvišenog Allaha Čerlešanuhum. Pa ćemo danas ako Bog da, samo ukratko zbog onih koji nekad davno prije dvije ili tri godine nisu ovdje bili, a i ovi koji su bili, vjerovim da su mnogo toga zaboravili, jer većinom niko ništa ne piše, sve su to potomci, mama Šafiješ, imam Šafija je tako upamtio, ništa nije pisao. Pa ćemo ukratko samo oko Boga napomenuti šta smo prija spomenuli, a nakon toga preći na jednu opuštenu temu, a to je nakon što čovjek se potrudi da postigne ljubav uzvišenog Allaha Đelešanu što je najveći cilj koji može biti na planeti, Nakon toga nas muslimane interesuje da postanemo voljeni u narodu, da nas narod voli i da mi volimo narod. Pa kako postiću ove dvije velike stvari koji čovjek ako postigne ne treba mu veće zadovoljstvo i ne treba mu veće bogatstvo da ga voli njegov gospodar, on voli gospodara i da voli njega ljudi i da on voli ljude. To je braćuma draga tema večerašnjeg predavanja i onaj ko, ako Bog da to postigne, postiguje veliki hajr. Zato sebi zacrtajte, mi ćemo možda spomenuti u prvoj ovoj kategoriji jedno deset načina, vi sebi zacrtajte pet koje ćete ispuniti jer ako vam se jedan okvizne da imate neki drugi rezervni. Mi nažalost ono uvijek idemo u ovom sistemu, idem prođeš dvicom i kad ne prođeš dvicom, hop, propadneš. Pa ćemo mi krenuti s petciji. Uzmite vi sebi pet načina, A ako se jedan i okrizne četiri, inša Allah, opet i to je dobra ocjena. A kad budimo godili o postizanja ljubavi naroda i obrnuto, tada ćemo spomenuti možda 20 načina, tada se bi 10 zatrtajte. Zapište i na mobitel, pa inša Allah, da bude hajr. Prva stvar o interesantnosti uve time i tada kad smo počeli predavanje, citirali smo najpoznatiji hadijskoj bilo život Tirmizija, Imam Tirmizij, kaže, pitao sam svoga šeha Mohamed ibn Ismaila o ovom hadisu. Pa je rekao da je sahih. Ko zna ko je Mohamed ibn Ismail kad to kaže? Buharija. Tirmizija je učenik od Buharije. Pa kad on god rekne u svome sahihu, pitao sam Mohamed ibn Ismaila, to je Buharija. Pa je kaže, rekao moj šeha da je ovaj hadis rodostojan. Kaže, Boži poslanik je on. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Gospodaru, ja te molim za tvoju ljubav. I molim te za ljubav oni koji tebe voli I molim te za ljubav dijela koja će me približiti tvojoj ljubavi. Pa je sve vezano za ljubav Uzvišenog Allaha subhanahu wa taala, iako kažu učenjaci, komentarišu učovaj hadis, gospodaru ja te molim za tvoju ljubav, kaže na arapskom je tako rečeno in ieseluke hubbek. Može se kaže svatit gospodaru ja te molim da mi ti podariš svoju ljubav, da ti mene zavoliš, a može se svatit na arapskom ispravno svatanje, molim te da mi otvoriš srce pa da ja tebe zavolim. Isto tako, molim te, kaže, za ljubav, oni koji tebe vole, obos, može se shvatiti, molim te da oni mene zavole i molim te da ja njih zavolim. I molim te da mi podariš ljubav ka dijelima koja vode tvojoj ljubavi. Pa je znači, braću moja draga, Božji poslanik, kao najbolji insan na planeti, molio Allaha Đelešanu da mu podari svoju ljubav odnosno da i on zavoli gospodara i molio je da Allah Đelešanu podari da ga ljudi voli, a da i on ljude voli i da voli dijela koja vode ka Allahu Đelešanu. Ako je to radio Boži poslanik, svakako mi shodno dokazima Kur'ana i sunneta trebamo tragati za dijelima koja vode ka Allahu Đelešanu, njegove ljubavi, a isto tako šta vodi ka tome da budeš prihvaćen u društvu. Ne nam moja draga, nije interes... Da te ljudi vole zato što si lijep, što si ovo ili ono ne, ili bogat ili ugledan. Nama je interesantno da nas ljudi vole kako bi sutra, kada im kažemo nešto od vjeri, prihvatili to od nas. Jer prvi uvijek da te neko posluša o nečemu, jeste da te voli. Veoma je teško da od tebe neko prihvati nešto, a on te mrzi. Ali kada se njegovo srce otvori, onda u paket ulazi mnoge stvari. Pa prva stvar... Kako postići ljubav uzvišnog Allaha jeste slijeđenjem poslanika. Sve su stvari povezane. Govorili smo dole na iliđi o tome. Reci, kaže Allah dželšanu Božijem poslaniku, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونِ يُحْبِبْكُمُ Reci, ako vi volite Allaha, mene slijedite poslanika, pa će vas Allah zavoliti. Pa je sljeđenje poslanika, alaih salatu wasalam, jedan od najkraćih puteva koji vode ljubavi uz Višnog Allaha. Hoćeš da te Allah zavoli, uzmi sebi pravilo, svaki hadis koji čuješ, pokušaj raditi po njemu. Svaki hadis koji čuješ, pokušaj da živiš po njemu. Imam Ahmed ibn Hanbel, znao je uraditi jedan postupak dati brijaču, čovjeku koji brije glavu, brici, dinar zlatnim, pa kažu šta je to? Kaže, čuo sam da ima hadis o tom i pa ja hoću makar jednom u životu da toliko dadnim, znači, berberu za brijanje glavi. Pa je kaže makar jednom u životu da živim po tom hadisu. Pa znači, najkraći put da te Allah Čelešanu zavoli, a vidjet ćete poslije šta ti se desi kad te Allah zavoli. Jedne prilike, jedan od selefa je bio sa svojim ocem na hađu za vrijeme, Omar Abdul Aziza. Pa Omer ibn Ablaziz poznato je vama da ga neki zovu i peti pravedni halifa. Bio pravedan, pravedan, po, po, pobožan, bogobojazan, učen. Pa kad je došao Nahađ na refat, ljudi znači iz ljubavi prema njemu počeli se okupljati u njega, oko njega. Pa kaže ovaj momak koji prenosi tu priču s ovom otcom, ja kaže vjerujem da Allah voli, kaže Omera. Kaže, otac, kako si ti to skonto, da, ali, dobro da ga ljudi voli. Pa kaže, prvo ga je Allah zavolio, pa je Allah dao da ga onda ljudi voli. Pa kad Allah, Želešanu, zavoli svoga roba, ko je što je došlo u verodostanu hadisa, govorit ćemo poslije o tome, zovne Dživrila i kaže, ja volim tog i tog, zavoli ga ti, pa ne ga zavoli stanovnici nebesa, pa ne ga zavoli i stanovnici zemlji. Normalno, li se od poslanika, pa nadalje, Nikada nećete naći da jednog čovjeka svi voli. Ali kada vidite da jednog čovjeka većina ljudi voli, to je velik pokazatelj. Velik pokazatelj. Zbog njegovog svakako dobra. Imate ljudi koji vole neko, nekoga zbog muzike, neko voli zbog košarke, neko voli zbog nogometa. To se ne broji nikako. Isto tako, ljubav radi Allaha je razlog da te Allah Đelšanu zavoli. Da voliš insana samo zbog jednog razloga. Ne razbara, ne zbog ugljeda, nešto ti sutra može valjati, ne radi ovdje, ne radi ondje, ne može ga nazvat, nije je rođak, nije što, ne. Voliš ga jer je u prvom safu. Vidiš ga da redovno klanja, vidiš ga da obara pogled, vidiš ga da pomaži siromasima, vidiš ga da je moralan, da je česti, da je pobožan, da uči Kur'an i tako dalje, pa ga voliš radi Allaha, ne zbog koristi kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, rekao je uzvišeni Allah, wađebet me habbeti, obavezna ljubav moja onima koji se međusobno voli radi mene. Pa ebšir, što bi rekli Arapi, ebšir, blagoti se ako imaš nekoga koga voliš iskreno radi Allaha. Ali iskreno radi Allaha. Jedne prilike poznati onaj hadis, jedan čovjek je krenuo, to navodi Boži poslanik primjer, Krenuo je da posjeti svog brata u nekom dalekom selu pa mu je uzvišen je Allah poslao meleka u ljudskom obliku. Kaže, kud si krenuo ti? Kaže, da posjetim tog i tog insana. Imaš li, kaže, kod njega neku potrebu? Ne smijem više i ne navoditi ove naše automehaničare primjer. Prošli put smo se malo onaj našli u neobranom grožđu. Ali nema potrebe osim, kaže, volim ga radi Allaha. Kaže, ja sam Allahov i zaslanik tebi da ti kažem da tebe Allah voli zbog toga što si njega zavolio. Ja, selam alaik. Treba li nešto veće insano da ga Allah Ćelješanu zavoli? Isto tako čista teuba. Što više teube, što više pokajanja. Allah Ćelješanu kaže, tubu ila Allahi džemijan, Allahu se svi pokajte. Allaho poslanik se dnevno od 70 do 100 puta kajom. Ja rabdaj nama jednog dnevno se pokajat. Kaže Allah zašanu sura El Beqara Inna Allahe juhibbu tawabin. Allah voli pokajnike. Kad bi pokajnici samo znali za ovu vrijednost, griješnici znači, kad bi znali za ovu vrijednost, svi bi se pokajali. Čovjek pije alkohol i proklet na jeziku Božijeg poslanika, preko noći se pokaje, postaje od onih koje Allah voli. Isto tako, Činjenje dobročinstva ljudima. Vidjet kako ovdje imate dosta stvari većeras koji su vezane za naš odnos prema drugim ljudima. Pa ona ova naša vjera, braću moja draga, toliko široka da mnoge nagrade daje za tvoj kontakt sa drugim ljudima. Pa kaže Allah za na više mjesta u Kur'anu Allah voli dobročinitelje. Pa sve što potpada pod pojam dobročinstva, čini, radi, trči ne bi li bio obuhvaćen ovim ajetom. Isto tako na fila, što više je na fili. Obavio si farze, hvala Allahu. Farze su najbitniji. Obaviš farze nakon toga u svakom smislu, Farska kažemo, farz posta, farz namaza, farz zekijata, nakon toga u na file. Nažalost mi imamo nekada obrnut redoslijed, ali nahaj. Znate, ljudi dođu, ja sam bio u jednom gradu, živio sam četiri godine. Mnogi znaju koji je to grad, gore Ukrajini. I velik broj ljudi dođe da klanja dženazu nekom ugledniku u gradu, a većinom su dženaze poslije Indije. I neklanjaju i ik ikindiju i dođu kao klanjeći dženazu. Da ne klanjaš nikad nijednu muslimanu dženazu, ako mu je bilo kod drugih klanju, neće Allah pitat za to. Ali jednu ikindiju, ako propustiš, kaže Boži poslanik, odošli ti sva dijela. Pa je to ispravan raspored. Neispravne ljestvice. Klanjaj kvindju i kuću. Ako imaš vremena, klanjaj dženazu. Tako imate ljudi, teravija, teravija, teravija, teravija. Da nikad teraviju ne klanjaš. Allah te nasudnje dano neće pita za teraviju. Ali jedan farz ako propustiš, Boga mi ćeš se uznojiti dok položiš račun za taj jedan farz. Pa kaže Allahu poslani k'alih salatu wa selam, Ne može se moj rob meni približiti sa nečim što je bolje od onoga što mu je obavezno. Ali neće, kaže, nakon toga prestati da se približava meni moj rob sa nafilama sve dok ga nezavoli. Ne treba ti ništa više. Kad Allah zavoli, završi na stvari. Pa su na file, nakon farza, razlog da, da čovjek potpadne pod kategoriju da ga Allah je lešanhu zavoli. Isto tako skromnost da inse bude prema braći muslimanima i govorili smo prošli put mi nerijetko znamo polupati tu dosta lončića da čovjek bude prema muslimanima znači mehak da se ne oholi da bude skroman kaže Allah dželešanu hu ya ja, eyyuhel ladina men yirtadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin ovjednici ako neko od vas odjeri svoj odpadni, Pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli, koji on voli i koji njega voli. Ha? Doveće, da vidimo im opis, kaže Allah džeshanu prema vjednicima ponižti. Nate ljudi misli da poniznost prema vjednicima je negativna. Kaže Allah gostanik, men tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Ona je koja se radi Allaha a Allah će ga uzditi je poniznost prema Allahovim robovima, svojstvo mu'mina, svojstvo vjernika, a s druge strane je to vodi ka ljubavi uzvišnog Allaha Čelešanu. Isto tako, skromnost prema dunjaluku, pogotovo kad je taj dunjaluk u, u, u rukama drugih ljudi. Jedne prilike je dolaz jedan ashab Božijim poslaniku i kaže Allahu poslanicu, oni su inače ashabi su bili tako jednostavni, tako su kratka pitanja postavljali. Kaže, dullani ala amelin iza amiltuhu. Ahabbeni je Allahu ahabbeni je nas. Demi kaže i poslaniće, kaži na jedno djelo. Ako ga budem radio, voli će me Allah i voli me ljudi. Nih je bilo interesu da i voli Allah, da i vole i ljudi. Pa da neko ne pogrešno shvatio u naše isto predavanje. Pazite, ashabi su bili ashabi, kaže, hoću da me ljudi zavoli. Hoću da sam poželjan u društvu. Pa kaže Allahu poslanik. Izjed fi dunja ljubi Budi skroman na dunjalu ko Allah će te voliti. A budi skroman i bježi od onoga što je u rukama drugih ljudi, voljite ljudi. Ljudi ne voli sam da im iščiš. Sve oni može ovo ono đesi selam alek elhamdula jerhamukallah selam alek sve oki. Ok. On će tebi na, na, nazdravljat cijeli dan elhamdula jerhamukallah kiško kočiš. Ali pa za kaes moze ld smaraka Nešto mu teško ide kaže, zapeo mi neki kamen u grlu. Pa kaže Allah poslanik, budi skroman u ono što je u ljud, ljudskim rukama, ljudi će te voliti. Pa znači pojenta je skromnost na dunjalu koji razlog da te voli Allah, a zatim da te voli i ljudi. Isto tako, jedna malo poteška stvar, ali ali korisna, bogobojaznost. Na više mjesta u Koranu Allah Đerašanu kaže, Allaha Doista Allah voli bogobojazni. Kada bogobojaznost ne bi, a ima mnogo, učenjace še u sebi napisao jednu malu knjižicu, plodovi bogobojaznosti. Ali kada bogobojaznost ne bi imala druge koristi, osim da te Allah voli. Ti je bogobojazan mučiš se vamo, nećeš da uzmići kamatni kredit, ne gledaš u žene, ne gledaš filmove, ne gledaš sirije, pa te čak i društvo nekad smatra za ostalim, ali ta tvoja bogobojaznost je razlog da te Allah voli. A kad te Allah zavoli, završeno, Dunjaluk ode, on će proći onako, ali kada, se, kada te Allah, Đelšanu, zavoli, pa je znači put prema... Allah ovoj ljubavi, bogobojaznost i na više mjesta Allah želješana u Kur'anu kaže Allah voli bogobojazni. Kaže Allah u poslanika, aleyhi sallatu wa sallam, inna Allahe yuhibbul abde ettaqije elganije elhafij. Al Doista Allah voli svog groba bogobojaznog i voli svog groba ganić. Ne misli se ovdje ganij da je bogat, već zadovoljen. Takvi robove Allah voli. Imate ljudi i to je primijetno. Allah mu otvori na faku, ima firmu, ima sto radnika, ali nezadovoljan. Nez kako je? Teško, ne možeš, kraj, skraj. Opet je to ono caka, nemoj da mi šta zaiskuo. Jer on tebe odma dok ti njemu počneš kako ide posao, on odmah ide tri koraka unaprijed. Što li me pita? Ako da dobro ide, treći je korak, iskače Ne može se kraj s krajem, ne može ovako, ne može. A imaš čovjeka, prosi. Po Marku Podvi, kako je? Alhamdulillah, walahu alahu terjan. Ja učis sjednim bratom ovdje u džamii. Čovjek, velika mu je potreba, posto. Šta ima reko, kako si? Ko bi bilo džerko kakvog zekijata da te ne ne kaže. Allah te nagradi, ne treba vi ništa je Allaha zadovoljan čovjek, a sigurno može da ima šta jesti. Al zadovoljstvo je nešto što se ne može kupiti. Pa Allah voli insana koji je šta, bogobojazan, zadovoljan i hafij. Ne strši. Hafij, on je u čošku. Kao e onaj brat, ma koji? Pa vakav, pa ne mraš ga nikako pisat. On nigdje ga nema a svugdje je. E takvi Allah voli. Ljude koji se plaho ne ističu. Isto tako, Allah voli pravedne. Pa se trudite u svom životu ako hoćeš da te Allah zao da budeš maksimalno pravedan. Uvijek pravedan. Navodili smo govor šeho lislama ibn Temir, rahmetullahi ali, gdje kaže Allah će pomoći nevjerničku državu ako je pravedna. A pustiće da se sruši muslimanska država ako je nepravedna. Pa je, braću moja draga, dunjaluk zasnova na pravdi. Pa zato Allah nagrađuje pravedne time da ih on voli. Pravda u svemu. Počiniš od sebe. Pravda prema svojoj djeci. Jedne prilike Hadisu Buhari muslimu dolazi Asa Božijem poslaniku i kaže Allah uposlaniče, meni je babo moj dao hediju, poklon. Pa kaže, moja mama, bila moja mati, bogobojazna, čestita, kaže, nije to, kaže, njoj bilo ono leglo joj na srce i ona je kaže, poslala mene i babu da tebe pitamo, da ti to posvjedočiš. Hadisu Buhari muslimu kaže Allah uposlaniče, Nu'manu, Nu'mane, jesi svoj djeci toliko dao? Kaže, nisam. Kaže, ittaqillaha wa'adilu bejna u ladikom. Bojte se Allah i budte pravedni među djecom. U jednom rivadu kaže, došlo si odmene da kaže ja kaže budim svjedok na nepravdu? Neću, kaže, ne može. Pa počevši od djeci, pa nepravda ili da budemo pravedni prema supruzi, pa prema roditeljima, prema komšiji i tako dalje. Pa onaj naš zadnji ders da ga više ne ponavljamo jer smo se prošli put baš bili usijali. Pravda prema uleni pravda prema, na kraj kreva i političarima, prema svim ljudima. Čovjek održao 150 predavanja i pogriješio 10 puta. Ali koliko je Hajra proširio? Pa hoćemo ga zbog onih 10 njegovih grešaka pobrisati sa njim patos i tako dalje. Pa da budemo pravedni. Allah voli pravedne. Isto tako Allah voli oni koji se osladlju na Allaha. Ovo je jedno od najtežih svojstava. Nažalost, mi žena živimo u životu materializma. Ljudi karticu kad imaju i kad na nju ima nula, on je vesel, paša, dok uđe u džavnju vidiš da je vesel. Ali da ga upitaš koliko imaš na kartici, vidio bi, kaži, dobro je, sve, legla je, plata, ok. Mi se vezujemo za bankovne kartice. U kući, ako ima brašna naslagano, ima ulja, ima, ima odjeće, auto registrovano, vesel. Nema pa svojsto takvalu ka jedno od najzapostavljenijih dana svojstava da nam Allah bude na pomoći svima. Allah dželal kaže u Kur'anu inna Allaha yuhibbu almutawakkilin, Allah voli one koji se na Allaha istinski oslanjaju. Isto tako moramo malo ubrzati da bi došli do teme, ovo sve još nismo ušli u temu uopšte. Allah voli blagost. Ya ja, Rab. Ja sam to govorio davno Imam ovdje gore jednog Efendiju, onaj došo i nadres da ga Allah nagradi, pa sad ne smi im plaho biti ni, ni, ni rastezljiv da ne ispadne sad neke stvari da vas kritikujem zbog Efendije. ali mi uvijek nekako naučimo pogrešno. Daj kaj neke čvrsto, daj neke žestoko, samo samo neke žestoko. Amademi, jedan hadiž je poslanik rekao, voli žestoko. Kaže Allah, poslanik ali salatu wa Allah kaže, voli blagust. Allah je blag I jedno od njegove ima je blag i voli blagost i za blagost daje mnogo onoga što ne daje za druga svojstva. I kaže nikada blagost nije bila u da i nije uljepšala, a nikada blagost nije izuzeta iz nečega, a da nije, kaže tu stvar unakazila. Pa blagost, uvijek blagost. Treba da se naš život temelji da je blagost. Srđba je, hajde da kajemo, izuzetak. Nemojte da nam život bude namrgođen i da nam je to osnova, da tako uodamo po ulici namrgođeni. Ne. Idemo veseli, idemo blagi. A srđba može biti povremeno. Nikako da to bude nešto što po čemu smo mi prepoznatljini. A nažalost, kad koji ne voli ove mladince, koji praktikuju vjeru, kada im trljaju uši, šta im kažu prvu? Namrgođeni, ljuti, ne možeš njima razgovarati i tako dalje. Pa ljudi su u pravu. Zašto? Zato što Boži poslanik preporučuje blagost. Isto tako, što više, što više koristi društvu. Kaže Allahu poslanik, إل najdraži ljudi, znači onih koji, احب, ovdje je došlo od habbe je hubbu, one ljude koje najviše voli Allah su oni koji najviše koristi. Pa budi od onih koji koriste društvu u kojem živiš. Na svaki način. Razgrni snijeg ispred svoje zgradi. Vidiš papir na ulici, uzmi ga i baci ga u korpu za smeće. Bilo šta samo budi koristan. Čuo si tamo za nekog siromaha, vidi može mu se kako šta pomoći. Možeš li nekog jerana nazva da mu, da mu se pake dadni i tako dalje. Bilo šta samo koristi društvu u kojem se nalaziš. Isto tako... Priskočit stvar, da, da dođemo do, do, do glavnog cilja. Ljubav prema ashabima, pogotovo prema insarijama. Kaže Allah u poslani kalehi selam, men Min ahabbal insar ahabdahu Allah. Wa min abgadal insar abgadahu Allah. Ona je kaže ko voli insarije, Allah ga voli. Ako mrzi insarija, Allah ga mrzi. Tako jasniju, da vam dođu oni zabludjali Sektaši i psuju ashaabe Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Hadis jasni ko dan. Ko sunce upu dana, ko voli ensarije, ashaabe, voli ga Allah, koji imrzi, mrzi ga Allah. Pa je zaista čudno kako ti naši neki bošnjaci nasjednu na tu priču i za određeno vrijeme počnu psovati ashaabe Allahog poslanika, alihi salatu selam. Nakon toga, vraću, moja draga, prelazimo mi u onu našu temu. Eto taj uvod, koliko je traju, je li? 20 minuta. Slabo ima veričeta u vremenu. Dolazimo do onog momenta, rekli smo, Boži i poslanike molio Allah, Đelešanu, da mu podari ljubav svoju i molio je da mu podari ljubav oni koji vole Allaha. Pa znači, insan, mu'min, jedan od njegovih ciljeva jeste da bude voljen u društvu u kojem živi. Rekli smo, zašto? da bi ljudi od njega privatili ono u čemu ih poziva. I vjerujte, veoma je teško ostvariti da se insan s nekim voli radi Allaha. Zato ćete vidjeti se zato u velike nagrade. Kad god vidite nešto da je velika nagrada, nemojte misliti da je to lako postići. Allah u poslanih kaže, oni koji se budu voljali u ime Allaha, biće u hladu arša na sudnjem danu. Vjerujte da je to lako postići. Ne bi to tolika nagrada se za to obećavala. Isto tako, Allah u poslani kaže, ko voli radi Allaha, ko mrzi radi Allaha, ko daje radi Allaha i ko ju skraćuje radi Allaha, sve radi Allaha, kaže, taj u potpunju svoj iman. Hoćeš da vidiš gdje je granica tvog imana? Evo ti četiri pitanja. Ko voli radi Allaha, mrzi radi Allaha. Dajem, zašto dajem? Radi Allaha. Ne dajem, zašto ne dajem? Radi Allaha. Ako ti ova četiri odgovora budu se četiri, radi Allaha, kaži ti Boži poslanik, ali se ratu osalam, upotprinuji si svoj iman. Pa kad nekog voliš, da li ga voliš zbog organizacije, zbog šejiha, zbog daje, zbog institucije, ili ga voliš radi Allaha? Ako ga isto mrziš, zbog čega ga mrziš? Jeli radi Allaha i Allahog hatura ili ne možeš podnijeti što je bolji od tebe u nečemu i tako dalje? Kad nekom skraćuješ, samo radi Allaha. Kad daješ, daješ radi Allaha. Pa su to velike stvari ova ljubav ljudi u ime Allaha subhanu wa ta'ala. Kako postići ljubav ljudi? Imamo mnogo savjeta. Prvi savjet je ovo sve što smo govorili. Da se potrudimo da nas Allah zavoli. Kad nas Allah zavoli, Allah djelešanu kontroliše ljudska srca. Po onom hadisu Džibrila, ali se lato i seram, kad Allah nekog zavoli, pozove Džibrila, kaže, o Džibrile, ja volim tog i tog, zbog njegove pobožnosti, zbog njegove iskrenosti, zbog njegove hibadeta, zavoli ga ti. Pa Džibril odma, automatski, kaže, volim ga ja. Zovni, kaže, po nebesima da ga vole stanovnici nebesa, pa ga zavoli. Kaže, zovni po zemlji da se, da ga ja volim, pa da ga ljudi zavoli, pa ga ljudi zavoli. Da mu se, kaže, prijem kod ljudi. I tako mi, Allah, vidi te neke ljude koji su, hvala Bogu, sad živi kod nas. Nije dobro da čovjek sad nekog spominje po imenu, ali imaš ljudi, nikom nije dao paru, nikom nije ništa, ali vidiš, gdje ga god ljudi vidje, trče za njim da ga poljube i da mu iskažu svoju ljubav. Allah najbolje zna, ne postoji, pomeni drugo tomaćenje, osim da ga je Allah, Đelešanu, zavolio, nakon toga učinio da ga ljudi voli. Pa znači prvo hoćeš da budeš voljen u jednom društvu. Pazite, ovaj hadis ima i drugi dio. Kad Allah nekog zamrzi, zamrzi ga Džibril, pa stanovnici nebesa i kaže dadni Allah da ga mrze ljudi na zemlji. I zato, jeste li ikada vidjeli da nekog kriminalca ljudi voli? Nekog koji je poznat po problemima. Uf, euzubillah, nemoj ga spominja čoveče. Ne treba insanu veći azab na dunjalku, Da živiš na planeti ljudi oko tebe te mrzi. Pa pogledajte kako Islam lijep. Budeš moralan, budeš čestit, iskren. zavolite te Allah, volite ljudi. Ti živiš u jednom društvu, naslađuješ se u tom životu. Čekod te ko vidi, selam aleikum, šta ima, kako si komšija, kako zdravlje, kako ti je babo, kako djeca. Znači imate ljudi, ja znam ljudi, jedva čekaš da ga sretniš on je pun tako pozitivne energetika ti ga sretniš, ništa ti čuvjek, ali jednostavno pozitivna ta energija. Znaš ljudi kada vidiš, sada ko ima ikakva ulica da skreniješ, samo da se ne sretnijete. Ne treba, ako, se otakle, ako vidiš kad ljudi ti krenu, bježe u ulicu, paša, dobro se preispitaj. Ako ljudi bježe od tebe. Isto tako, što više pažnje imanu i dobrim dijelima, kaže Allah Đeršanu u Suri, Narijem. Innal ladzina amanu waamilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će im dati da voljeni budu. Ja Rab, ja Rab. Hoćeš da budeš voljen? Allahovo obećanje. Vjeruju Allaha u potpuni one imanske šarte ispravno i radi dobra djela. Pa će Allah, Đeršanu, dati da te ljudi voli. Isto tako da čovjek se trudi što više da ljudima selam naziva. Allahu poslanik, ali sad sam izrekao jedan izuzetno bitan hadis da vidite kako stvari su povezane u Islamu. Kaže Allahu poslanik, Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. To je prvi uvjet. Ali kaži, nećete vjerovati dok se ne budete voljali. Mhm. Znate, ljudi kad vidi brata muslimana, garantujem, provrije u, njemu, provrije u njemu mržnja, kad vidi ratnog zločinca, ne mrzi ga toliko. To, nažalost, vidi ga u džami. Mrzi brata muslimana. Boži Bosani kaže, nešto je uči u džene dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Pa ako vidiš ljude u safu i počnete Adrenalin radit, nešto se traži da ispitati. Pa kaže Allahu Poslaniku: "A hoćete li da vam ja nešto kažem što kad budete radili volićete se, a kad se budete volili onda ćete vjerovati, a kad vjerujete ulazite u džennet." Ste vidjeli kako su stvari povezane u jednom i u drugom pravcu. Hoćeš u džennet trebaš vjerovati, da bi vjerovao trebaš se voliti, a da bi volio treba te je drugim selam nazivat. Pa znači selam prilikom dolaska, prilikom odlaska. Našao U velikom broju slučaja kod nas je ovaj selam prilikom odlaska, prilikom prekidanja razgovora je nepoznanica. I ljud se nekad iznenadi kad ti izlaziš i kadaš selam alikum. U kontraju sad će se opet vrat nešto opet tražiti. Esselam ulaziš, esselam alikum izlaziš. Nazovete te neko na telefonu, selam Alekum i završaš se, Alekum. Djeca dolazi iz školi, esselam Alekum, Babo. Ili kući. Ja rab, on, on razmišlja, o meni sam li ja stigo, a ili kući. Pa briga o ljudima, Boži poslanik, ali sad sam znao ove sjedit, pa nekoga asaba za kojeg se danas ne znam u ime. Kaže, primijetio sam da mi taj asab koji je sa svojim djetetom u halku, ne mi ga, kaže, već duže vremena. Ne zna se ime, ni niko poznat. Nije to Ebu Bekr, pa nema Ebu Bekra, nema Omera, ne. Kaže, znate onog asaba što ima u svoje dijete? Kaže, ličili su jedan na drugog. Eh, ne ga, kaže, jedno vrijeme. Subhan Allah, pogledajte pogledajte osjećaj Allahog poslanika, ali i salatu wasalamu. Pa ako želiš da te ljudi vole, brini se o njima. Allah te počasti, počasti i molim Allah, Jeršanu, da nam se imao odeš na hađ. Svim ljudima što imaš, bolan, i tamo ima ovaj šetanski 3G, prikopća se na internet. I preko voca pa svima poruku, Esselamu alaikum, uvaženi, cijenjeni, evo me na arefatu, dovim za vas, nisam vas zaboravio. Pa šta to čovjek ovdje kad uvost napišeš, onda mu kada je ta poruka ili da ti donese neko paket od sto maraka. Ma kakav paket čovječe, ja sam imao nekad takvi slučaj gdje mi čovjek kaže, rasplakus me kaže ovom porukom. Onako do mi tobe, arebi, u, u Haremu, ne znam šta ću, leđa me zavoli, ide neko pisat narodu poruke, čovječe. Čovjek ti kaže, je mogu moguće kada se mi se sjetio? Ja idem onako po imeniku svima, kopi i peši, samo šaljim, čovječe. Čovjek kaže, še, rasplakovi su me sam um... Ja, kaže, tebi u Medini, u Meku, da sam ti na umu. Briga prema ljudima lomi ljudska srca u pozitivnom smislu. Mi ne želimo ljudska srca slomiti, da mu kaže sutra, treba mi parao. Već želimo da on vidi. To je taj iskreni momin. To je taj insan kod od mene ništa očekuje. Nisu sam mu u životu da u Marki, on se mene sjeti u meki. Pa ako hoćemo ljudska srca, hoćemo uspjeh na dunjaluku, da se brinemo o ljudima, udjeljte poklon. Ošlo si na umru, tamo ljudi imate, oni mi svaka popu Marki da kupiš koliko hoćeš. To je što je kaži, ovaj misak sam maksiv za tebe kupio. On njega neće nikad u životni otvoriti. On hoće da ima od tebe taj mislak, To je njemu uspomena. Pa znači poklom, braćo moja draga, ostavlja velikog traga na ljudska srca. Isto tako rekli smo malo prije, poniznost. Što više poniznosti, braćo moja draga. Ljudi ne voli ohole osobe nikako. Obrnuto, suprotno tome, voli insana koji je ponizan. Pa pokušajte da maksimalno kod sebe to izgrađujete. <clears throat> Isto tako da čovjek, ovo je deređa već visoka. Ko može da ga Allah pomogni, ali sigurno je dobro. Kad ti neko uradi zlo, da mu zvratiš dobrim. To znači ne da, da lomi. To fašira. Kaže Allah Đelešanhu, idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim dobri zlo nisu isto zlo dobrim uzrati pa ce ti dušman tvoj odjednom prisni prijatelj postat on teve shamarom tinjega sa 10 maraka teško ja ne znam da mogu ali evo da vam kažem oni koji hoće da probaju neka pokušaju Došlo je Asa, posle primio Islam, kaže, dao mi Boži poslanik 100 ovaca, pa mi dao opet 100 ovaca, pa mi dao 100 ovaca, 300 ovaca. I u to vrijeme tada je 300 sto ovaca sigurno kod danas možda tri hiljede. Ali kaže, nije mi presto davat, kaže, on mi je bio najmrži insan, ali kaže, nije mi presto davat, kaže, dok, dok ga nisam zavolio, kaže, najviši. Boži poslanik zna, ovce, ovce, to će otić, malam, to će sve se poklati. Hvala Bogu, ima akika, ima kurbana, odeto, sve. Ali je bitno da dobije što ljudsko srce. Pogotovo kad su u pitanju ljudi koji imaju svoje veliko mjesto u jednom društvu. Isto tako maksimalno se truditi u popravljanju svog morala u jednoj najširoj definiciji riječi lijepo ponašanje. Koliko ima hadisa u kojima je ljudima za lijepo ponašanje obećan džennet, jarab. Ja, ljudi kažu težak islam. Kako kaže ovi, klanja non stop, kako mu ne dosadi. Je znam kad ljudi hoće početi klanjati, oni ne mogu vjerovat da se može pet puta dnevno klanjati. To ni šetan priljiv, je li moguće pet puta danas valja abdestit, valja stat, valja klanjat, a toliko miliona ljudi na planeti klanja. Al onka, ja ne znam kako to izvedu ljudi. Pa jadni pošti sa sabavom, pajacija, pa ubaci akšan, pa hm, povodni. Hm. Poslije vidi kad svoj život programiraš po namazu da je to normalna stvar. Ali koliko hadisa govori da ko bude lijepog ponašanja, da mu je obećan džennet, ja rab. Kaže Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, ja obećajem i garantujem džennet, garantujem kuću u najnižem dijelu dženneta. Ja, rab da je meni bito najzadnji. Garantujem, kaže, kuću u najnižem dijelu na dženneta. Ono mi je ko ostavi raspravo, makar bi u pravu. Potregnete neko za jezik, ti u pravu, sto posto. Selam, ale i ba, nemam vremena za te. Kaže, garantujem kuću u najnižim dijelima džendeta. Kaže, garantujem kuću u sredini džendeta onome ko ostavi laž. Pa makar i u šali. Uf, kod nas je to. Meni neki dan čovjek nazvu, ja mu šarijski propis govorim. Kaže, šehe, jel to može, reko ne može. Kaže, stvarno, jel se zezavš? Ne znam, kako preko telefona ti dokažu, se rekao, ne zezam. Halo, rekao čoveče, zezat se sa šarijetskim propisima. Al šta će on si Roma naučio dođet kod nas, brat, ispričati scenariju pola sata i te kad doći ovako, dođe, šalio se ja. Koja šala? Reci fino, ba nemoj umutati, slagot ja reci, ba da, ta šala je laž. Ali Božji poslaniji kaže garantujem kuću u sredini dženneta, ono ko ostavi laž pa makari u šali. I treća, ta nam je najbitnija, garantujem, džen, garantujem kuću u najvećim visinama dženneta. Za koga? Onaj koji ima lijepo ponašanje. Ja rab, ja rab, ima lišta ljepši od islama. Lijepom ponašanjem u najveći vrhove dženneta. Isto tako, rekli smo malo, ta, malo prije, ali evo u ovom kontekstu, pridobijanje ljudskih srca blagošću. A Lomposaniku dolaze jedne prilike židovi. Židovi, oni prije sad uvijek isto. Kažu, es samu Alijek, vidi koliko to, još ako to malo brzo, e samu Alijek, uh, smrt, otrov tebi Mohamede pa ziko ja itu poklan ne meraš ne meraš ako ništa kroz islamo alikum hajde bonan mrzimo ta levo nećemo ti reći već ušli kod poslanika uška esamu alik smrt tebi pa iša čula čuje božji poslanik božji poslanik kaže wa aleikum ivama to što zdi meni ivama kratko jasno a iša konta božji poslanik niču kaže ona njima Allah vas proklo, Allah vas subio, Allah vaku, Allah nako kaže Aisha polako, polako. Nika kaže blagos ni bilo unećemo da to ne kaže ublažla. je, kai blag, voli blagos. Majus je kaže, "Čuo, šta su on tebi rekli?" A Majis ti čula kaže, "Šta sam ja nima rekao?" Završena tema. Smrt te, bi smrt vama selam aleikum. Završena stvar. Ali je li ti teži kad ti kažeš poslanijiku smrt tebi, a kad poslanijik protiv tebe dovi pa ti kaje smrt tebi? Pa Paša, ne treba ti crni dan na dunjalku da ti poslanijik rekne smrt tebi. Kaže, ište, pa rekao sam jasno sve što sam što imao, rekao sam. Ja, nekom, kratko jasno. Ali i u tom momentu kad čovjek tebi kaže šta misliš da tebe neko razumiješ u sretni nauci, kaže da Bog da ti hodi hodivamo da ti ja drkam i ćupam, razumiješ? Nisam ti ništa radio, šta je što ovo što ono kažem slanih pogledajte kako, zato su ga ljudi, zato su ga ljudi i volili. Isto tako. <clears throat> Mato najpoznati hadis kada je Asad došao kod džezija poslanika, ali selatu selam. Pa je neko kino namazu i rekao elhamdulillah, pa ovaj, i ne znaju što kaže rahmu kella. Pa ljudi počeli lupat rukama u namazu kao što pričaš ono onda još veće kao šta vam je ljudi šta lupate rukama sad hem što je ubelajio sa jerah mukella ubelajio sa ovim veli šta lupate pa kaže kaj je završio namaz kaže uzme me Allaho posanika lise rato je se nam zaruku i kaže po imenu njegovom ovo je bolan namaz u namazu ne doliči kaže da mi išta govorimo od ovog njalučkog govora kaže Nikad u životu nisam vidio boljeg mu'alima i boljeg učitelja od poslanika, ali i salatu i salatu. Molim Allah kada se smiluje, sad meni i poslaniku. Nikom više. Ostalo, ovo se. Kaže, hađerta oasjaba, što sužaješ ono što je široko? Evo, nek se i nama. Dovi za za tebe. ali I ovi ostali mogu s nama. Ali pogledajte koliko je ostalo ne traga. Kaže, molim Allah se miluje samo meni i tebi. Ostalo, sve ovi, gledaj kako su prema meni se ponijeli. Blagost, blagost. Dolazi Asad, poznat je Adi bari Muslimu, zamislite sad garantujem to čovjek da dođe danas neko iz neznanja i ne daj Bože izvrši nuždu u Ćošku džamije. Mislims kako mi reagirali. Ma ko je do Cuma bi on umro, ne bi njega Cuma imao šta više ni vozat. Štabni mi uradili. I Asad su tako reagirali, al kaže Bože pusti, neka završi, gotovo sad, a ga budete dirali, pomirali, još će više u neđanseti tmesčet. Pustite Prospite, kaže, nato u vodu i završena stvar. Ali čovjeku pojasnio propis. Pa znači da čovjek pokuša maksimalno gdje god može da bude blag. Isto tako, ljudi ne vole kritiku. Vi imate ljudi naše ove omladine, mnoge stvari pokušavaju da narodu kažu na metod kritike. Enes radijallahu ta'alanhu, vi znate da Enes radijallahu ta'alanhu bio jedan od najbližih ljudi Božim poslaniku. Kaže, izmetio sam poslanika des godina. Nikad, a pazite sad da je makar jedno, nikad mi kaže za nešto što sam uradio nije rekao što si uradio. A za nešto što nisam uradio nikad nije rekao što nisi to uradio. Za deset godina. Pa ljudi ne vole prekom jednu kritiku. Ja sam o to mi govorio. Ako hoćeš već nekom nešto savjetovat, pokušaj prije toga da napraviš neki uvod, da povališ insana, da malo napraviš konekciju. Nakon toga ide savjet. Ali ne samo kritika, kritika, ljudska srca ne voli kritiku. Isto tako da insan živi po onom velikom hadisu, a to je da voli ljudima ono što voli sebi. Vel jedan velik jedan veliki izazov večeras ali vjerujte kada vi mi muslimani živijemo samo po ovim hadisima ja inače imam običaj kazat kad su u pitanju međuljudski odnosi da živimo po ovim hadisima kada je u pitanju brak da živimo još po dva hadisa riješili bi porodične probleme i riješili bi probleme u društvu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma Niko od vas neće vjerovati, biti potpunog imana, sve dok ne bude drugim ljudima, volio ono što voli sebi. U Hadisu muslima kaže, Allah poslanik se sallam, ako želiš da budaš udaljen od dva, tri i da uđeš u džennet, nemoj dopustiti da ti dođu smrtne muke, a ti si u stanju, takvu mihalu, da se prema ljudima ponašaš onako kako, oni, kako bi ti volio da se oni prema te ponašaju. Vjerujte, ova formula riješila bi nam 95% naših problema. Šta god u društvu hoćeš da uradiš, postaje sve pitanje, bi ja to volio. Prema supruzi, prema djeci, prema komši u džami, prema političarima, prema ovome, prema onome, uvijek počni od sebe. Pa što voliš sebi, voli tako i drugima. Ako ne znaš, onda samo sebe postavi u situaciju da li bi ti volio da ti neko to isto uradi. Hoćeš nekog da prevariš, imate sad kamio neki način kako nekog možeš prevariti, hoćeš mu prodati auto, i je on za ribu, ali ti si nasu onog jelakog ulja, on može još tri puta palt, evo ga kaj paša, pali na po ključa. Nima, ne trebaš do krajanju krenuti. Bilti vole da tako ti izbrojiš pare neko ti takav napoključa produ. Proklinjeo bi ga do sudnijeg dana. E pa šta i tako i će biti, već će neko proklinjati. Pa što god ne voliš drugima, nemoj ti i drugima činit. Pa će to biti razlog da te ljudi zavoli. I na kraju jedna isto teška stvar, ali jeste el ithar, davanje drugima prednosti i kada smo mi potrebni. Rijetki su takvi ljudi, ali ima ih i u našem društvu, imate ljude i sam je djelomišno potreban ili, hajde da kažemo, ne mora znaš da je potreban, ali ta stvar je djelomišno i njemu potrebna, ali vidiš da je daje drugim ljudima. To je deređa po kojoj je Allah Đerašanu pohvalio ensarije. Oni kaži, daju prednost muhađirima, a i oni su potrebni. Hajde da dneš prednost nekome, ti imaš auto, on ima auto, pa sad neko hoće da vam dadne auto, treći. Kad je dadne njemu, evo ja imam jedno. Nemaš ti auto, imaš za njim potrebu. I on nema auto, ima potrebu, ti kažeš njemu dadne. To je visok stepen. Ali, znači nosi sa sobom velike nagrade, kako ahiretski, tako i dunjalučki. Braćo moje draga, Allah vam dao svako dobro, tu su bili samo neki savjeti kako da postignemo ljubav uzvišnog Allaha Đelešanu, a ovaj drugi dio smo govorili kako postići ljubav ljudi koji nas okružuju, nama muslimanima, je i kako bitno da narod koji nas okružuje voli nas i da mi njih volimo, kako bi ako Bog da prihvatili od nas ono što im govorimo. Subhanakallahum abihamdike, ešadu ilaha ilan stagfiruke, u etubu i lik. Samo za kraj obavještenje, sutra, ona braća koja je redovno prisutila u Harmina, rekao je da vam prinesemo obavještenje, da sutra neće biti predavanje iz nekih e, opravdanih razloga. Mislim da mu je u Hanumnoj familiji neko gore u Sanskom mostu preselio, pa će išći Dženazu. Tako da braća koja dolazi na Tefsir, sutra neće biti predavanja. Al na nagradio, vidimo se sljedećeg utorka.